Селенська тиша стоїть над горами долами, і хочеться або умерти, або співати. Файно. Ото, котра молодиця любить дримбу більше, ніж веретено, веде очима за цвичковою торбою пильніше, аніж за чоловічими штанами. Чекає, поки Іван розкладатиме десь на автостанції чи просто під парканом нові дримби» хто, правда, з молодиць гейби трохи встидається, таки так просто виказувати свою хіть до дримби, то таки спершу питали в Івана нових ножів чи напильників, але очі між залізним крамом завжди шукали дримбу, тіло якої нагадує тіло дорідної жінки. Хто зна? Може, у дримбі жінки і справді пізнавали себе? До часу байдужих і лінивих, аж поки не візьмеш їх у руки – Адже як візьмеш, то почуєш такі соковиті переливи і тонкі зойки, що зайдеться тобі серце і плачем, і співом одночасно. І не зрозумієш, де ніч, а де сонце. Бо лише жіноче тіло так розкішно здригається від ласки, як тіло дримби від пальців. Отож сільські молодиці купували хто потайки, хто відкрито цвичко від дримби, хіба що лиш не цілували його в руки від утіхи, що мають забавку, яка нагадує їх Їм самих себе І що посмішкувалися над Іваном цвичком Так то не дивно У цім краю посміювалися над усіма. Петре, а десь ти купили такі штани? Чи не до церкви на пролюд? Чи від цвичка моду переймили? Чуєте, Іванихо, а що у вас такий вигляд Якби вас цвичок цієї ночі обертав? Іван був Мало говіркій про все на світі, окрім дримби й заліза, з якими говорив і язиком, і руками. До того ж мав вроджену ваду, прирослий до піднебіння язик, і через те його мова нагадувала торохтіння підводи по сільській вулиці. Може, тому й не любив пускати слова на люди, а може, не дуже й людей любив, а лише роботу для них. Хто зна? Жив, де доведеться. Заночував на автостанціях, у дзвіницях, у літку в продорожних оборогах, де із сільських газдів іноді наймав Івана траву косити або дрова колоти, але він до роботи на чужих обійстях не мав великої охоти. Тому завжди між сільським роботодавцем і цвечком відбувалася приблизно однакова розмова. А чи не прийшов би ти Іванку у понеділок до кошиння? Трави перер... перестають а косаря знайти трудно. У понеділок, лінькувато перепитував цвічок. Понеділок газдику тяжкий день, хоч у зимі, хоч у літі, так що понеділок відпадає. А травам нічого не буде до самої смерті. Ну то приходи, люба Іванку, у вівторок. Е, ні, вівторок напасний день. У дорогу у вівторок іти не можна, а кошиння то також дорога. А в середу? «Середа – пісна днина, а я люблю рибу. У вас риби може не бути. А як є, то не така, як треба. Так що не спішіть у середу косити, або косіть без мене». «Іване, то прийдеш у четвер?» «У четвер точно, що ні. У четвер маю голитися. То також велика робота. А там, дивіться, вже п'ятниця. А у п'ятницю кликали в Петраші на весілля молодого збирати до шлюбу. В суботу маю йти до молодиці». А на це також довгі збори, так що вибачайте. Може, прийдіть мене наймати до кушіння на той тиждень, але не з понеділка, бо понеділок – тяжкий день. Той, хто був свідком такої довгої бесіди з Іваном Цвичком, вважайте, був щасливою людиною. Бо решта не могли похвалитися тим, що чули від нього більше, ніж дві-три слова. Звідка Іван приставав жити Зрідка Іван приставав жити до котроїсь молодиці, але приставав ненадовго і в одному і тому ж селі не приставав ні до кого. І більше як два місяці його не затримала ані одна. Якщо Іван вимивав хоромий чиганок і стелив мокру ганчірку перед порогом, це означало, що він дякує цій хаті і її газдині і йде собі далі, куди ведуть очі. Через те мало хто хотів приймати цвичка для життя. Переночувати, будьте ласка, але не більше. Та й поправді сказати, сільські молодиці, ті, що були справді гонорові, чи такими себе вважали, гидували неклейдованим, нехарапуватим чоловіком, що людською мовою означало не дуже спритним, невдатливим, нефортунним. А котра наважувалася перервати свою сиротинську судьбу Іваном, чи вкусити солодощів, а хоч би і здурнуватим, а все ж чоловіком, надовго удостоювалася насмішкуватих кпенів, більш удатливих і щасливих. Щось ви такі, Василинко, якби дві ночі коло цвичка оберталися. Думаю, Парасочко, Люба, що вам би одної ночі стало, аби мати такий вид, бо ви би дві ночі коло Івана не витримали, якби лише захотів вас, але, видіте, не хоче. Не смакуєте йому, певно. Так що, лиш хіба що думайте, як мене цвичок вночі обертає. А не чулисьте, Гафійко, Люба, це правда, що Єлена законилася цієї ночі цвичком? Ну, не всім же, Варварко, ходити до причастя, лиш до церкви. коли коли й грішного тіла можна вкусити. Але чого би то вам про Єлену дбати, коли вона п'ять років удовує? А ви, кажуть люди, і невдовиця, і в церкві на причасті буваєте, а гріха з чужими чоловіками не сторонитеся. Уже як таке мене питаєте, то скажу по правді. Цю охідь до гріха мені передала моя бабка, як весільний посах. Ви ще молода то й не знаєте. А я від своєї мами знаю, що у нашої бабки було семеро дітей, і всі від других татів. Ну то чого вас так мучить думка про цвичка? Чи самі його хочете Попробувати, лиш не можете сказати. Якоїсь до весни колов Іван цвичок дрова в Марії – Дарусиної першої сусіди. Уже як та Марія умовила цвичка стати до роботи на своїй оборі, Бог його знає. Але факт залишається фактом. Мало не все село дивилося, дивувалося, як Іван, скинувши картату сорочку, мало не пів дня вимахував сокірою, Аж гай шумів.